Materiaal en konstruktie van die tweede aarde op die 23ste van die eerste maand 1847 Die tweede vaste aarde bestaan uit die baie besondere massa, wat soos die hout van 'n boom byna heel te homogeen is. Slechts verder na binnetoe is hy iets wat minder dig en die dichtheid neem wel steeds meer toe na mate sy die buitenkant nader, wat ook noodzakelik is want as dit daarom gaan om groot laste te moet dra moet die dichtheid baie groot wees. Na binnetoe echter, waar die polare krachte werk deur die ingewande van die aarde, moet die dichtheid effens afneem en moet die aarde een bykie taai wees en meegee, so dat sy nie by die sterk innerlijke andrang van krachte, sou bars en die baie gevoelige ingewande by hylle jen en weergaande en op en afgaande bewegings dier die gevoelige botsing met die te vaste wand wat hulle omgewe, miskien skade sou kon leine. Maar na die buitenkant toe word hierdie tweede aarde in haar kunstige samenstelling uitersvas. Die vaste deel het gemiddeld het deersne van 200 myl, en die dikte is sterk genoeg om die hele dichte buitenste aardkoors met alarmere, lande en berge met eweveel gemak te dra, as waarmee n olifant, een uitgespreide sitplek, op sy rug dra uit wat er materiaal bestaan die tweede vaste aarde dus. Om hierdie materiaal vir jylle te beskryf, sal ietwat wat moeilik wees, omdat een soortgelyke stof nie op die oppervlakte van die aarde te vinde is nie, en ook nie daar kan wees nie, omdat die bestanddele van elk van hierdie in mekaar passende aardes baie verskillend is. Wat mens ook baie makkelijk sien wanneer een mense in need bekyk, waar die buitenste groen skul jyltemaal niks van die harde dop bevat nie, even min iets van die binneste kern, en elke deel, hoewel met mekaar verbonde, toch op sig self as een geheel afgeskeide iets aanwezig is. So is dit ook met die massa van hier die tweede vaste aarde gesteld. Dit is nog klip, nog metaal sekerlik geen diamant nie, en nog minder goud of platina. Want as hier die massa uit laasgenoemde stoffe sou bestaan het, dan sou hulle ten eerste die innerlijke vier wat uit die ingewande stroom nie kon deurstaan nie. Die massa sou weldra gesmeld en in skuim en as verander gewees het. Evenmin sou sy die talloose vierbronne en ander verstorende krachte, wat dier haar heen gaan, kon verdra. Sy sou weldra verbruik wees en anderseids op hierdie deurgange verweer, en in die toestand sou sy dan nie meer vir verdere operaties geskik wees nie. Is sy dan miskien een hieldmerkwaardige beenmassa? Dit is allermins die geval, sy lyk nog die meeste na die sogenaamde asbese of klipwol, as dit in vaste massa saamgeperse wees. Want hierdie klipwol word byna nie dier vuur of dier suur angetas nie, alhoewel dit chemies oplosbaar is, en daarin toon self die verskil tussen die ook chemiese onantastbare massa van die vaste aarde en asbese, soos ons dit ken. As daar ewers op die aarde nog iets bestaan wat nog meer na die tweede vaste aarde lyk as as asbees, dan is dit die bepaalde soort puimsteen, wat echter slechts in die nabijheid van die sydpool aangetree word. Hierdie klipsoort is tot nou toe nog in geen enkele versameling van natuurwetenskapelike voorwerpe te vinden nie, omdat ten eerste tot nou toe geen natuurondersoeker die sydpool so nabij genader het nie. En ook al sou iemand slaag om die uiters punt van die aarde te nader, dan sou hy diep in die ijs moet grawe om so 'n stuk te ondersoek. En ten tweede sou hy noodsaakliker wys, eers moet weet waar die soortgelyke pymsteen is, anders sou hy te vergeefs 'n myn in die ijskap. 'n Graan of 'n 20ste gram van die gesteente sou meer werd wees as 'n 100 kilogram swaar parels en wel van vanwees sy enorme glansende klerenpracht en van vanwees sy totale onantastbaarheid. Maar die allerkoosbaarste uitwerpsels van die aarde is juist daarom so sorgvuldig verborge gehou om die metaal en mineral mynende nie nog erger te verblind hiermee, soos wat goud en diamante al doen nie. Die mineral lyk, like, soos reeds gesê, die naaste aan die massa van ons tweede vaste aarde. Wat die kleer van die vaste aardmateriaal betref, is die aan die buitenkant grys wit en sou in die sondag ongeveer die kleer van die perl hee. Verder na binnen word sy donkerder en het sy die mees wonderlike kleere, bijna is die kleere spel by die gouwe perlmosel. Tevens is die materiaal baie swaar en dit moet ook wees, want daarin leef voornamelik die roterende beweging van die aarde, waarvoor die aardkoors wat loser is, en die beginselvastheid van die swamheid nie gebruik sal kon word nie. Nou het ons iets oor die massa van hierdie middelste aarde bekend bekendgemaak en kan ons ook daar, daarna oorgaan tot haar bou. Een duidelike begrip van die kunstige samenstelling van hierdie tweede vaste aarde kan die beste en meest doelmatigste verkry word dier die naukerige navorsing van die structuur van een skedel of ook van een gewone neet. En wel daarom, omdat hierdie voorwerpe hulle self as ware, as leraars naas jou opstel, wat met een vinger of aanweistok jou oe na die bouwsel lei. En dier die bouwsel en sy organe kan jy makkelijk die begrip vind. Jy moet elkien dan geweldig vergroot, omdat jy net dier hierdie vergroting vir jouself een goeie begrip kan vorm, hoe kunstig en hoe doelmatig hierdie vaste aarde gebouw is. Want jy moet by dit alles denk, dat dit nie goed is om te beweer, dat mense, as mense twee dinge vergelykend bekyk, hulle self al een begrip daarom trend sal kan vorm nie. Mens moet juist eers dier die vergelykende beskouwing tot begrip kom. As dit gebeur het, dan moet die mens die, dit ontleed en vergroot, en dan eers het die mens begrip van 'n saak gevorm. Ons wil ook nou een begrip van die kunstige bouw van die middelste vaste aarde vir ons vorm, maar hoe? Dit sal nie so moeilik wees nie. Wat by die beendere, sigpare poeree is, is by hierdie tweede aarde ver uiteenlopende kanale, dikwels baie meters in deersnee, wat op verskillende punte van die meest veelsoortige sluitkleppe voorsien is. Op verskillende ander plekke, krys meer kanale met mekaar op 'n punt. Elke kanaal voer sy eie vloeistof na die punt, en die gesamtelike vloeistoffe vereenig hulle self op die punt van samenkoms. Ook wel nieuwe swaartepunte genoem, tot een heel nieuwe mengsel, en stroom weer van daar voort in baie verder deurlopende kanale as een en die selfde vloeistof. Alle kanale is voordierend van die ontelbare hoeveelheid sluitklippe voorsien, wat na boe oopgaan en hulle self na binnen sluit. Waarom is hierdie sluitklippe dan in talloose kanale aangebring? Hierdie sluitklippe dien daarvoor, dat die veelsoortige dier die ingewande na buiten gedrewe voedingsstoffe en die levensverwekkende sappe, nie meer dier hulle gewig na die ingewande kan terugval nie, want elke polslag van die groot aardhart drijf die verskillende sappe in talloose organe verder. Was hierdie organe nie dadelijk by die binnenstroming van die vloeistoffe al van die sluiklip voorsien nie, dan sou die sappe as gevolg van hulle gewig weer teruggestroom het, maar as hy daar in die organe opstuig, open hy die sluikkleppe hulle self dier die druk van onder af en die vloeistoffe dring na binne. As die stootkracht verminder en die nieuwe materiaal word gebring, druk die in die orgaan binne gedronge sappe die sluitlepe dicht toe en versper die terugvloei dier hulle gewig. Dat soe aard aard met verskillende sulke sluitlepe in haar dikwils a duisende kilometers lange aanloop moet hee, spreek van self, omdat andersens, sonder meer sulke steenpinte, die vloeistof in die lang buiste swaashe word om dier die hardslag verder omhoog gebring te word en dier haar gewicht in slotte die sluitlep sou dierbreek en verniel. Grootkanale of groot aarde het naast sylke sluitlepe ook nog lang draaie om die val te breek en ook aparte perspompe, waaraan die pulseerende stoot en steen het. Soortgelyke sluitlepe vind jy ook in alle aarde van die dierlike lichaam. Jy hef maar net een anantonomiese werk, of byvoorbeeld een houtveesel dier een mikroskoop te bekyk, en jy sal langs die buisies een hele spul van sulke sluitlepies aantref. Dink eers na oor wat daar tot nou toe vertel is. Omtreen die mechanisme van hierdie vaste aarde, en dan sal jy werkelijk een nuttige kennis opbou van die dinge in die natuur. En as jylle jylle jy self een bietje in hierdie eerste technische uiteenzetting ingeleef het, dan sal jylle die volgende Heel wat moeiliker uitleg oor die mechanisme, des te makliker verstaan.